а на цьому чужому полі, всіяному мерцями. А хто це йде полем і веде двох коней за поводи? Чого? Кого він шукає? Ходить поміж мерців, схиляється над ними, роздивляється, хитає головою. Круки злякано знімаються з мерців і розлітаються на всі боки. Хто ж це такий? Не наче Джура Ярема, молодий синоцький невольник з москалів. Зільця? Так, це він. І в нього на поводі його Федорові коні, яких він захопив за керменом. Він хоче крикнути, покликати Джуру, та лише стогне, і так тихо, глухо, а в грудях, здається, все обривається, і душа вилітає з тіла. Очі самі собою закочуються під лоба, і нічого більше не бачать, ні Джури з кіньми, ні блакитного неба, ні сонця, що почало хилитися до обрію. Коли він розплющив очі, то побачив, що жура стоїть біля нього на вколішках і плаче. «Це ти, Журо Яремо?» «Я, паночку милий». «Я вбитий, журо? «Ні, не вбитий, а тільки поранили паночку милий». Поранений знову заплющив очі. Жура взяв хляшку, що висіла у нього через плече, і поволі влив червоної рідини у відкритий з попеченими смагою губами рот козака. Смертельно бліде обличчя пораненого начого жило, і очі глянули свідоміше – «Дай іще, Джуренько!» – прошепотів він. Джура виконав його прохання, влив кілька краплин у рот вмираючому. «Усіх побито! Усіх, паночку милий! Тільки я втік! А де ті, що в чайках? Вони, треба гадати, пливуть щасливу Дніпром! Цей проклятий кизикермен пропливли завдяки вашій милості, а ви от, паночку, на тобі, помираєте за них!» Поранений помовчав трохи, заплющивши очі й тихо ворушачи губами. Джура відкинув волосся з його чола. «Душно мені! Пече!» – прошепотів поранений. Джура, відламивши від найближчого кущика калинову гілочку, почав махати нею над обличчям вмираючого. Той знову розплющив очі, глянув на зброю, що лежала коло нього, на шаблю і мушкет. «Кому ж то моє добро дістанеться?» – тихо зітхнув він. Джура мовчав. Трапезуючи на віддалених трупах, крякали круки. Джуро я знову прошепотів поранений. Візьми моє добро. Дарую тобі джуро по смерті моїй і вороного коня, і того другого білогривого, і тягеля червонії, отпіл до комира золотом гаптоло і шаблю булатно, і пищаль самоп'ядну. Він рвав мову, щоб перевести подих. Джура все мовчав, лише сльози тихо котилися по його худих, засмаглих у неволі щоках. Не плач, джуро, значить трохи пожвавіше умираючий. «Сідайте на коня, почепи шаблю, нехай я подивлюсь, який з тебе буде козак». Джура мовчки оперезався шаблею, перевісив через плече мушкет, скочив на коня і поволі проїхав між трупами. Коли він повернувся до вмираючого, той тихо, але гірко плакав. «Дякую тобі, Господи, милосердний, – шепотів він, – що доброму чоловікові моє добро дістанеться, буде кому за мене Богу молитись». І він знову заплющив очі, бо край був знесилений. Тихо навкруги. Але що то за гамір? Далекий гомін лине від Дніпра. Чи то гусячий, чи то лебединий крик, чи то луна багатьох людських голосів. Обличчя вмираючого судорожно сіпнулося, і все тіло наче витяглося. Він розплющив очі, напружно прислухався. Далекий гомін, здавалося, наближався. «Джуро Яремо, чуєш?» «Чую, паночку милий, а що воно таке? Не знаю, паночку. Може, лебеді ячать, може, козаки гомонять». Поранений силкувався підвести голову, але вона знов без силу падала на землю. «Джуро Яремо, сідай на коня та їдьте понад тим лугом та понад Дніпром Славутою, подивись, що там таке». Джура перехрестився, скочив на коня і, взявши другого коня за повід, поскакав до Дніпра. Вмираючий залишився сам, слух його жадібно ловив далекий неясний гомін, але вороняче крякання чулося дедалі гучніше, воно лунало по всьому полі. І йому знову згадалось старе місто, зелені сади, дзюркотлива горень, що омивала старе коріння тополі, похмура, закіптюженими стінами друкарні, літери, літери, без кінця краю літери, з них козак Карпо відливає кулі на татарий турків. Багатьох він убив цими літерними кулями. А яка куля вбила його самого, Федора безрідного, колись бідного друкаря, а тепер славного козака-лицаря? Славного. Онде ця слава, ця слава димом стала мушкетним димом, що вилітає з мушкета.